Karibu katika kisa chesimulizi cha mtakatifu Ignatius Loyola. Jasusu wa katoliki, mfiadini, mkristo, mwenye kili na jisud, simwenye miujiza kwa ikutokea katika historia vatika ni duniani. Mwandaaji ni Lugete Musa Lugete, miminaitua Ananias Edgar. Ustawi na ustari wakani salakatoleke duniani umichagizo na mambo mbalimbali ikiwe mumifumo sahihi yafeta. Siyasa na uchumi. Wa Kristo walitezosana na kuawa na watavala wadole wawumi. Kuanzia mwaka kumina saba bada Kristo mpaka mwaka miyato kumina nane bada Kristo. Kusababu dunia ke Kristo idipinga sana miela za mizim na masanama mewaumi. Warumi waliuwa na kutesa watu ambao walipinga milazao hata Yesu mwenyewe au Isa bin Mariam kwa mujibwa wa Islam waliteso na viongozi katha wakirumi kutokana na imani yake. Iohana kuminatisa mstari wa kwanza mpaka watatu inasema Basi ndi popilato walipomtua Yesu, haka mpinga mjeredi na awaskari wakasokota tajia miba wakamtia kichwani. ウォーカム・ヴィカ・ヴァズル・ザ・マラウウォーカワ、ウォーキム・ウォンデア、ウォーキセ・マサ・ラム、フォール・メバリン・バリュー・ア・ロミ、ウォーリン・デレー・コア・テス・ア・クリスト、パーカム・ウォーカミア・タト・グミナ・サバ、アンバポン・フォル・メ・コンスタンティン、アリオタン・ドト・コアンバイキワ、ア・タン・ポケ・クリスト、ナ・コバティズワ、ア・タシンダ・ヴィタ、ディ・ア・マドイザケ、 Mfalme Constantine akampoka Kristo na bada, yakachinda vita na kutangaza kuamba. UKristo ndio dini halali kunyamakolonioti ya Rumi kwa mola ya Afrika kaskazini, Arabuni na sehemka da zirezoa kuta walivua na Rumi. Mwaka hii anesabina sita bada Kristo dole ya Rumi lianguka na kusababisha migawanyi komiku mwiili, hiyani migawanyi kuakisiasa na imani. Watu wa ulaa ya mashariki walianzisha dola ya Byzantine pamoja na kanisa la orthodox huku watu wa ulaa ya magaribi yani Romana wakabaki na kanisa la katoliki. Wataalamu wa historia wandaikuamba dola ya warumi iliendelea kwa kuzofika mpaka karina kuminatatu maranyingi wa falume mbalimbali ulaa walikuwa chini ya kivulicha papo wa kanisa la katoliki ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kunye siyasa Uchumi na vita mfano mwaka elf maja sabina maja bada Kristo wa Islam wa dola ya Ottoman hasa kabila lakani kutoka Seljuk walioteka mji ya Jerusalem na kufanya kuamjwa wa Islam papa alikasirika na kuita afalume wote uliye kukusanya majeshi ili kuikomboa Jerusalem nipo kroseli wao au vita vya msalaba vipigano akwazaidi amia kamya tatu. Kwanzi ya mwaka elfu moja na sabina moja bada kristo, mpaka mwaka elfu moja na miatatu bada kristo. Vita avya msalaba vilikuwa zaidi ya vine na wa kristo walipoteza watu wengi sana duniani. Zaidi ya wafalume kumi wa ulaya walizamishwa baharini kunyukando wa marimara na guba ya arabuni. Wa kristo waliteso sana na generali saladini binia yubu mtawala wa iraki na misri. Anyways, エレンゴー、ラマカラヒーニクエレザ、ヒストリア、イアムタカティフィギナツ、ロヨーラ、モアシスワシュリカ、キジャスシュシュ、ラカニサ、ラカトリキ、ドニ s ニ、ナナ、s Anyways, ola, na, na wa, a ムブクワ、ナ、キリアムクリスト、ワゼヘブラカトリキ、コトカナウトミシン、ダニアカニサ、ハサ、カワンゼシャオジャス i ン、ダニアカニサ、ナカウエカミシン、ミズウリ、イリ、a n リファニ z カニサ、j ワ s ングウ i キジェシ、キ i n チュミナ o ドラ。 Sasa basi, iginatius Loyola, Alizali wa Chin Hispania, mwaka elf moja mia neti sna moja bada Kristo, katika ukoo wa Loyola hiyano wafanya biashara wa kumbwa na waumino tifu wa kanisa la Katoliki. Enzi hizo Hispania ilikuwa chini ukoo wa mfume Ferdinand Magellan na ndugu zake pia. Iginatius Loyola, Alizali, katika jimbo la Gwiposkwa. Mwaka elfu maji miyatanu nasita bada Kristo alianza harakati za kusoma historia ya kanisa la Katoliki kwenye shule zaidumu mose na jumapili. Badaya kwenye jeshini kujifunza uliinzoka sababu alikuwa na penda sana kazi hiyo. Akiwa jeshini alipenda sana kusoma historia yamataifan balimbali ya ulaya na chimbuko la Katoliki duniani. Mwaka elfu maji miyatanu kuminasaba bada Kristo. Agapata kazi za ulinzi kuni kasseri la tajiri ya itway Antonio Manrique Dulara baada ya kawena soma elima ya diplomasi yamtaani kuwa zeyamba au walikuwa kuni baraza la upata nishalam falume muaka elfu mimi yamtaani shirini baada Kristo Ignatius Loyola aripata tajiri ya kurinda maktaba kulia Pamplona marufu kama sijadell yani sehemu ya chocha maktaba wakatina Linda maktaba hiyo. Kuna siku maharamia wa kifaransa walivamia maktaba hiyo kutaka kuibamali. Nyaraka na vitabu ndipo igina tisuloyola kapambana kufa na kupona kwa bahati mbaya. Hakachomu na kifache nye nchakali kunye mguu wake wakulia. Na pia alianguka na mguu wake wakushoto. Halichukua kipindi cha mwaka moja kukanyumbani ili kuguza majeraya kei. Baada ya mwaka moja akiwa kitandani, hakaoteshwa ndoto za kumtaka kwa mtumishi wa kanisa kutoka na naari ya kupenda kusoma. Baada ya kutokiwa na ndoto za miujiza, hali yake kiafia ikawa mbaya, ikabidi wa mpeleke kwao, yani kunye majengo ya ukua Loyola. Halifanyo operation ya mifupa na baada mjezi sita hakaweza kutembea. Akiwa hospitali, haliweza kusoma historia ya maisha ya Yesu, Famoja na mitume wote akiwemu Adam, Musa, Suleyman inayubu. Badae ya kasoma machapisho yote ya watakatifu wakanisa la katoliki duniani, akiwemu mtakatifu Agustino kutoka Tagaste, Algeria, na mtakatifu Thomas Aquinas. Badae kiongozi wakanisa la katoliki, aituae Sisa Sianu, haka muombea na kumuongoza sala ya toba na kumpa vitabu vingi kusudin ya kristo kama ujuavu kwamba katika madhehebu ya kikristo wakatuliki ndia wanaongoza kwa kupenda kusoma historia na mambo mbalimbali ya ulimwengu ikiwemu siyasa, uchumi, saikolojia, sosholojia, filosofia na utawala. Mwaka ilifunji miatano shurina mbili bada kristo, Iginati Usiloyola liyagana ndoguzaki kutokana na safari yaki ya kutafuta utakatifu. Alienda huko Monteserati kuhiji. Sehemza watakatifu wa kanisa la katoliki ili kujifunza utakatifu. Monteserati ni mji ulioko kaskazini mashariki mwanje Hispania. Akiwa huko, alitumia siku tatu kutubu dhambi katika historia maisha yanki kiwe mukuzini, アリサリナコピガマゴティ、コニサナムラマママリア、マママリア、ネモナムケリバリキワ、コリコナケワテデュニアニ、コモジブワイマニザワカトリキバデカマディゼバディケ、コニムヨモンテセラティ、イギナツロヨーラ、アリヨンドカンパカムヨアマンレサ、ミンドゴンチンヒスパニア、アンバウナオンバデュキロメタルバナナネクフィカムコアバセロナ。 Na kuhukuli tubu na kusali. Kwanza mwaka elf majemia tano shirunambili, mpaka mwaka elf majemia tano shirunata tu bada Kristo. Iginatizo loyola aliyishi kama umba umba, ilikuiaishi maysho taka tifu. Alikuwa hafuhi, haogi na nywele zikawa na mikunjo mingi, kama rastali kosa matunzo. Akiwa kama kichaa aliendelea kusali. Huomba na kutubu zambi zake ilikuwa mtakatifu. Siku moja, akiwa kwenye maombi mungu akamfunulia mamboka zake kusulimwengu, imani na hayabazawa tumbalimbali duniani. Akiwa mareza, ajenda kikita bokirago kinachoituwa the spiritual exercise, ambacho kiremalizika na kuchapisha chiniu faransa, mwaka ilifungia miatano thirathinatano bada Kristo. キタブヒチョキリングアムコノ、ナパパポロアタトウ、マカルフニミアタノロバナナネ、ナキカファニョアカマセヘミ、アムタラオマフンゾ、コマパデリエン i ヒゾ。ジェ、ニニニキテン j レア、ウシコセ、u ン i レゾ h ワセ n リ l ヒ、g ン t アジ u ワセ l リ g ヒ、ニルゲテムサルゲテ、ミミナイト a アナニアスエディガ。